Чудомир, сърдитият, въртокъшник голям е бай си мудраката, работене и дума не отвръща на жена. Си, ни на тъща си, а защо му се лепна ли тоя прякор, Господ знае, като му кажат домашните. Ха, сеймчу, изнеси креватите, дюшеците и органите на двора да ги попече. Малко слънцето, нищо не дума, а стане, нахлуе си само вехтото пълтои. Почва веднага. Ха, Сеймчу, изтупай ги ступалката, че ти са поечки ръцете. Ха сега пък напръскай с флайток с креватите. Ха заши изкъсаното на сламеника. Всичко върши, всичко прави само мир, да има и лоши думи да не се чуват, ама, като не може всякога. И комините сам чисти човекът, и обущата си лъска, и, ако се разпори някъде подметка, може клечка да и кратко набие и да я зашие. И, печката с горно горене чисти всяка сутрин. Донесе въглища, надипли ги. Нареди ги, сухо дръвче мушне посредата, та да тегли по реко, и трещици. На колипка на трупа най-отгоре, та само една клечка кибрид да драснеш и да. Поеме моментално, ама като няма благодарност на този свят и като не може да. Се угоди на две жени никога. Или баба му ще мърмори като поп на вечерня, или жена му ще намери, че треските били мокри, че ситни въглища сложил, без приказки и без Окоросване не минава нито ден, нито час. А, речи го, всичко той върши, нищичко не похващат женорята. Той мете, двора, той порива сексите. той храни котките, той лъска печката и той пазарува. Пазарен ден излезели от работа, измъкне мрежата от джеба си, разгане книжката, дето е написала баба му какво да купи, че те и пазарува, точно и акуратно. И с радост, значи, съпетит пазарува, ама напълни ли мрежата и се отправи. За къмкъщи, ушите му клепнат надолу, левият му мостако висне, панталоните му сякаш станат по широки и се замандахерцат като попски на краката му. Още от вратата го посрещнат двете жени, грабват мрежата от ръцете му и заопяват на два гласа. О, каква е тази леща бре, какво е това чудо? Ами, че половината и кратко зърна. Кухи, гледай, гледай. И това ми било супен кокъл. А бре, не искаш и малко, крехко месо да ти дадат, а ми носиш гол кукъл, сякаш са губло с кучета, Симо. Пху? Прокиша. Разварено масло. Смесено с мас. Ела някога да те не изманят. Се тебе лъжат, се тебе мамят. Бай си му седи до печката, гледа в страни, мига като куче в лапавица и, понякога само ахаха да рече нещо, ама преглътне, сякаш гълта кукичка, и. Бърза да си запуши устата с цигара. Приведен зет е, пък то не е шега работа. И ти да си приведен зет, примерно. Казано, ще си мълчиш, ще си прегълташ кокички и няма да имаш думата. Търпи си и той, държи се прилично, ама всичко си има мярката, значи, и. Всяко нещо си има край. Един пазарен ден бай си му се отбил в месарницата. Спрял се, гледай се, чуди какво да купи. Какво гледаш? Го попитал Петко Дебелият. Недей се чуди, ами да ти. Овие и той агнешки дроб, да ти го накълцат за сарма, зачули го отгоре са. Ризата и като се опече, да си обрижеш пръстите. Ови го, рекал бай Каквото и да ми дадеш, ще му отслужат. Литургия вкъщи, ами давай там какво да е. Овил му го емесарят и бай му поел нагоре. На път за вкъщи се отбил при кося лимбата и се почерпил самостоятелно. Четири селивовици за кураж, що му творил пътната врата, и жена му насреща. Поела дроба, отвила го, помирисала го на чумерена и замърморила, това ли пък измисли днес да купиш? Пху! Джигер! То нито червата му, черва, нито ризата му риза, а сякаше е рече. Пустият му наш си му, пустият му хубавец, че това нещо и котките няма да го ядат бре. Няма ли? Троснал се той изведнъж. Е да видим. И дорде да се сети жена му, грабнал го из ръцете и кратко и го запратилна, на, покрива на къщата. Тръщнал вратата и излязал обратно на улицата. Абре, симо, му, абре, хубоснико. Какво направи? Е боже. И тази хубава, мамо. Мамо маа, развикала се, Елама, ела да видиш нашия луданчо какво, направи. Тичай скоро, че фелчеркиният кутарак го подуши и отива, отива. Нататък. Излязла майка и кратко, разтичала се, развайкала се, най-после старата останала в двора да хвърля камъни и пади котките от покрива, а младата прескочила за стълба от съседите. Донесла я, възправила я, старата придържала и кълняла, а младата се качила и прибрала дроба. Крачи си бай си му гладен и без посока из улицата, пухти и седи през зъби. Вещици. Да им печеля и принасям като магаре ден и нощ и да ме разиграват. Те мен е толкова години. Клявки. Ще им дам да разберат. Няма да се върна в къщи до вечера. Както си крачел, неусетно се озовал пак пред Косювата кръчма. Лимба, рекал, имаш ли нещо за похапване? Косю лимбата го позагледал малко, позачудил се, но тощ час му турнал на скарата филенце, шище, момица. Наточил му и половин кило пелин, че като. Им седнал бае висимо, хем се сърди, хем на хем се сърди, хем на И си посръбва идебеличко. Хапнал си, пинал си и излязал да си гледа работата. Вечерта уж бил. Преминал ядът и се запътил за вкъщи, ама нали косюлата кръчма моена. Пътя. Като наближил, замири село му напечени котлети, прималяло муна, корема. Като си помислил за чудесния пелин, я се отново, значи, целокопно на фамилията си и се намъкнал пак в кръчмата. Аз да го кажа две недели, а ти го кажи месец, се сърди, майш човек, хей! И не се прибрани на обяд, ни на вечеря в къщи. Ами то не беше пелин като пелинки. От на болест, да е легнал човек, ще. Го накара на кючек, сметла отзаде да играе. Дорде го не докапчиха, дорде не оплакнаха бурето, не се отсърди ни на баба. Си, нина жена си, пустият мудрака, хей!